Sahli ibn Sa'adi radiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë Vazhdimisht njerzit do të jenë në mirësi derisa ata ta përshpejtojnë iftarin. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com